Assalamu aleykum arash andiyam seni minnallahi wa ala ahli wa ashabihi etmenen var. Son burada Buhara hansı yerdə namaz kılmaq olar, hansı yerdə namaz kılmaq olmaz o məsələyə toxundu və soru göstərir ki, mən İslam-ın ki, namaz kılmaq üçün bizim üçün hasamdır yəni başqa dinlərdən Allah s.q. bizim üçün bütün yeri, yəni bütün yer üçün və təmiz edir yəni məcid harada namazın vaxtı gəldi, biz qıra bilərik Məsəl, obəsi hələ şey yoxdur. Obəsi dinlərdə isə ibadət üçün nəqlər ya kiliseyi girməyəsən ya xüsusiyə təyin olunmuş illə. Amma bizdə deyəyik bizdə isə namaz gəldi, qılmaq olar. Lakin əsas mədəyəyəyəyəyəyə təmiz yələsin. O həmçünə təmiz edilib nə mənada, yəni e, həm namaz qılmaq olar, həm də yəni təmizləmə bilərik o yer nə, təmin vasitəsiylə. Aydın bir, yani, təmizləyicidir və uzağa başa su yoxdursa təminlə ibarətə eləmələr. Bax, burada Rahiməlullah tüməli Abdullah ibn-i Amərinin vaətini gətirib. Abdullah ibn-i Amərin ki, peyambar şahsiyəm o hədisi ki, keçib bizdən, oxunuşuq, o hədisi ki, peyambar şahsiyəm 5 mənə verildi ki, hənsəmə mən qabaq peyğəmbərlərə verilməyib. Onlardan da biri, Bütün yer üzrə məhəni üçün mescid edildi. yəni ibadət yeri, ibadət edəmək olar və təmiz edildi. Hans ki, başqa fiyamələrdə bu xüsusiyyət yox idi. Və həni üçün burada görsən ki, Bukhari, -rahim -rahim -rahim -rahim, yəni bu hədisi burada təkrarlıyıb. Məsələn, ola bilər yəni, hədisdən başa çıxınan deyə bilər, həni bu təkrarlıyıq, da dedi, burada dedi. Yəni, bu hədisdə 5 dənə məsələ var, ən azı. Ona görə orada o məsələ, hansı məsələ idi, orada qeydilədi. Lakin burada indi bu hədisdən bir nənə yer lazım idi. Orada burada, bu hədis təzlən məcbur onda təkrarlanaq. Bu, orada başqa fayda çıxartmışdı Buxari. Rahimə Allah, burada isə başqa fayda çıxartdı bu hədisdən. Aydın, bu təkrar deyil. Və, deməli, sonra burada Rahimə Ə, qadın meçtdə yata bilərmə o məsələyə toxunuz. Və burada, təməli, Ayşə Gədələrhan rivayətində gətirib ki, bəz Peyyambar sallallarısından icazı verib. Yəni, qadın, bəndən sonra kişilər, yəni, yata bilər yoxsa yox, meçtlərdə? Yəni, icazı verilib, yəni, qadın meçtdə yata bilər. Ayrın bir, o, xüsusən meçtdə yatmaq mövcudur. Elə məhzudur ki, xüsusən icazı verilir, bəzilə icazı verib olanı ki, evləri məsələn yox deyil. Onlar qala bilərlər meçiddə. Bəzi anlə ediblər, amma evləri var, qalmağı məhkub gördülər. Bəlim üçün bəzilə misafir qala bilər. Aydın qeyir, onun meçiddə yatmaq olar. Meçiddə yatmaq olar. Lakin qadın əgər məsələn fitnədən uzaq e, isə məsələn meçiddə yatmağı, nəyə səhələyə olmazsa, yəni yatabilirər meçtə. Və səra, burada Rahimə oğlu Aleyk, üçünləndir meçtəyi yapma münə üstünə ayırır, və qeydiləyir, və burada deməli Peyyambər sallallahu aleyhələm, Abdləl-ı Umar rübəyətində bir Peyyambər sallallahu aleyhələm vəqtində meçtəyi yatırdım və Peyyambər sallallahu aleyhələm heç mənə və onu göstərir ki, meçtəyi yapma ola. Anicəm, burada deməli Səhl-i bin rivayətində deyir ki, bir gün Peygamber səlsin gəldi Fatımə ənin gördü əli yoxdur evdə. Və dedi ki, əmə oğlun həni? Əmə oğlun həni? Və dedi ki, bəs Fatımə, qadiyyələn hədir ki, aramızda söhbət oldu biraz, bir az, işləndirdi. Və elə bir bir inceli oldu, çıxdı evinə, və bu vəqt, Rasul sallıqsanın birini dədik ki, məhərədədə. Və də gəldim, gördüm ki, təptim onu və də ilk gəldim Rasul dedi ki, yarasa, bəs mesciddə dəyib, Və Hirambar sallısı gəldi, gəldi ki, Elbun Ebi Talib r.ədələlələləl həməl, o zamanın bir yatıq e, və üzrə biraz kumludur. Və dədik ki, e, üzrəni təmizlədi belə və dədik ki, və xoroba atası, yəni abaturaq. Abaturaq qaqçılaq, qaq, yəni oya, oyandırdı. O baba istəyirəmsin. Bu halı gətirməyində məqsəd odur ki, görsənsin ki, məciddə yatmaq olar. Aydındır? Məciddə yatmaq olar, həmçinin bu faydalardan budur, budur, budur ki, yəni qızın atası o qızın afası ərinin icazəsi olmasa, ol, da gələ bilər evinə icazəsiz. Gəlinin atası aydın böyə hansinan faydalı ötrəhdisdə tibbi cəlebilə, var. Fəzilətlərindən biridir. Biri. Və hansinin yəni E, Kunya kumya demiyorlar adama. Mesələn, pəlməl sahəsində çağırdır ki, ona, abə turab, kumyadır. Ayrıca o kumya, mesələn, dələ demiyorlar. Mesələn, abə abdallah, ya abə turab. Yani, bu cür, eğer, inci müsa dil, yani kiməsə dili, inci müsa dili, bu cür adlandırma olaraq, kumya. Və, yaxı da həmləzun kumyası olsun, bir dənə kumyası. Kumyə de, o da ki, mesela, birinci uşağın adın, mesələn, indi, lakı taçı evlən mesəndə, Bizə təxminən inşallah oğlum olsa birinci oğlumun adını qoyaram. Oğlan tərəfindən məsələn Abdullah. Oğul adı olur, əvə Abdullah. Sən çağırılar əvə Abdullah. Və ya 888-dən seçdikləməsən qız olsa inşallah Fatimə olacam. Sən də Ərafat Fatimə. Ərafat Fatimə də yaşa olar olsun. Hə, nə də kunyə? yoxdur. Ha, kunyəsi olsun özünə. Əvə adı